Že čas beží, aj keď nôh nemá, to vie i malé dieťa. Nepostal ani v našej dedinke na úpetí Vysokej hory, brehu Divokej riavy, kraji hustého lesa. A ako ten čas bežal, miesi želizovi jeho žena Zuzka dvoch synov povila, Maťo Slamka na poriadného mládenca dorástol. Všetky pekné dievky, čo po drevo vypozerali, sa povydávali. Ba ani tie škaredé nezostali na ocot. Len drevo sa stále neženil. Rodičia by ho boli radi videli už na poriadku. Mamka o inom, než o tom, ako rada by na rukách vnúčatá nosila ani nehovorila. A on stále nič. Teda nie, že by pánu Bohu dní nadarmo míňal, poctivo chodil každý deň do hory drevo rúbať, i kolo domu sa staral, a široko ďaleko bolo známe, že skrivodlivosti zo sveta a pravde na svetlo Božie pomáha. Raz, ako sa tak v lese unavil, sadol si pod strom, že si trochu oddychne. Ako áno, ako nie, zadriemal. Vysnel sa mu krásny sen V tom sne sa na neho usmievala Prekrásna dievčina Oči malá kolesné studničky A vlasy ako plamienky v miesi železovej výhni. Medeno svietili, ako by ich práve ukul Hlasom nežným, ako Vánok mu vravel Pomôž mi, pomôž mi Ak ma ty nezachrániš, iný to neurobi moja najvernejšia družka naftáčika zaklietať ti dá jablko. Do neho som všetky svoje túžby ukryval. Dovedieťa ku mne. Prosím ťa, pomôž mi. Pomôž mi. Pomôž ah, ah. Aký krásny sen. Vzdychol si Lomi drevo. Ale keď oči otvoril... Na konári priam nad jeho hlavou vám sedel vtáčik a v zobáku zastomku držal medené jablčko. Než sa drevo nazdal, pustil mu vtáčik jablko do lona a odletel. Jablčko sa lesklo ako plamienky v kamarátovej výhni. Slnečné lúče na ňom tancovali priam ako vo vlasoch neznámej divčiny – a zdalo sa, že i ono vraví, pomôž mi. mi. Lomi drevo dlho nerozmýšľal, strčil jablčko do vrecka a nezastavil sa až v miesi železovej výhni. Juraj, a? máš tie dva kijaky, čo si nám pod zemou zo železného kopca unietil? Mám, tu vo výhni, tvoj i môj. <laughs> Stráž držia. <laughs> a či by si mi... Z toho môjho kiaku valašku neukul. Úkul mi je si železo valašku, že jej páru široko, ďaleko nebolo. Ale keď ju lomi drevo chytil, do vzduchu vyhodil, chrbát nastavil. Keď mu naň valaška padla, vo dvoje sa zlomila. Mm, nebude mi táto stačiť, kamarát. Či by si mi z oboch nemohol Valašku ukuť? Nebol by kamarát, keby kamarátovi nepomohol. Tak mi si železo i svoj železníky, jak pridal, hniečil, kúl, až takú Valašku urobil, že by ju okrem lomi dreva. Nik ani zodvihnúť nevládal. Lomi drevo ju do vzduchu vyhodil, chrbát nastavil a keď sa Valaška od neho odrazila, do ruky mu skočila, spokojne pokýval hlavou, poďakoval a pobral sa za Maťom slamkom. Pamätáš, Maťo, ako som ti vravel, že musíš ešte veľa mlieka vypiť, aby si mi mohol pomôcť. Akože by som sa nepamätal. <laughs> pijem mlieko, piem a ty stále nič. A počo som tu? No. Eh, pomoc potrebujem. O rodičov sa mi treba postarať. Kolo domu im pomôcť, kým sa vrátim. Tak som prišiel, či by si... <tým> Hej, ako o vlastných sa postaram. <tým> <tým> A kam sa zberáš? <tým> to keby som vedel. Rozlúčil sa s rodičmi, požehnanie na cestu vypítal, do jednej ruky valašku do druhej medené jablčko a vybral sa neznámu dievčinu hľadať. Na krížnych cestách jablčko na zem položil a to sa samé jednou z ciest pustilo, lomi drevo za ním. Šli po cestách i necestách, cez hlboké doliny, strmé rokliny, až prišli do lesa, kam ľudská noha a zda ešte nestúpila. Keby nebol mal lomi drevo svoju valašku, hádam by sa za jabelčkom ani nedostal. Takto si cestu húštinou presekal a ocitol sa na čistine, uprostred ktorej stála vysokánska veža. Na väži dvere žiadne, len na samom vrchu okno a v ňom ona, dievčina zusna. Kto si? Som princezná Juliana, budúca vládkyňa tejto zemi. Vládkyňa? Tu? Prečo si tu? Chce ma za ženu trojhlavý drak. A? Aké A? Je strašný a ja ho nechcem. Tak ma uniesol a zavrel do tejto veže. Preto si ma volala? Nenechal mi nič. Aj moju najvernejšiu družku premenil na vtáčika. Ale tá mohla aspoň po krajine lietať a takého junáka hľadať, čo by sa drakovi odvážil postaviť. Vybrala mňa? <laughs> Prišiel si v pravý čas. Dnes sa tretí a posledný raz príde drak opýtať, či sa za neho vydám alebo nie. Ak zasa odmietnem, tak... Nemusíš sa báť. Nedovolím, aby ti ublížil. Chcieť a môcť, to nie je to isté. Ak ma chceš zachrániť, musíš drakovi všetky tri hlavy odťať. I tú, v ktorej má zlobu, i tú, v ktorej má nenávisť, a napokon tú s túžbou zničiť všetko dobré. Dokážeš to? Uvidíme. A? Zdá sa, že už o chvíľu. Ak ti bude najhorší skús zahryznúť do jablčka, čo som ti poslala. Len slová jej Slovák lomidrevovým ušiam doleteli, objavil sa na čistine drak. Pod jeho krokmi i zem zastenala. Pod plameňom z jeho troch hláv i stromy zaplakali. Lomidrevo sa len nohami do zeme mocnejšie zaprel. Valašku tuhšie v ruke stisol a čakal. Najprv vyšľahli drakovi plamene z papule, v ktorej najviac zloby. Keby neuskočil, isto by boli lomy dreva spálili. Ten ale Valašku poriadne nad hlavou zvrtol a hneď mal drak o jednu hlavu menej. Niečudo, že teraz vyšľahli plamene i z hlavy plnej nenávisti. Tu olízli lomy dreva z jednej... Tu z druhej strany, tu mu pod nohy šľahli, tu mu rukáv oškrkli. Ale ani Lomidrevo nelenil. Skúšal zľava, skúšal zprava, až napokon takú zaťal, že drakovi i druhá hlava odvrkla. A tak drak bez dvoch hlav, a Lomidrevo pomaly bez síl proti sebe stáli, k poslednému boju sa hotovali. Všetku silu, čo v sebe drak mal, Dal teraz do túžby všetko zničiť. Posledná hlava sa rozžeravila, zuby vycerili, plamene vyšľahli. Tu si lomi drevo spomenul na jablčko. Medené, nemedené, z posledných síl doňho zahryzol. A tu divúci, divúci, akoby všetko, čo Juliana do jablčka ukryla, túžbu po šťastí, slobode i po láske, ako by vám mu to všetko na pomoc prišlo. A že tej lásky sa i v drevovi, len čo princeznú zazrel, veľa zrodilo. Zareval hroznejšie ako sám drak a sa ved navždy od neho oslobodil. V tej chvíli sa veža rozpadla. Vtáčik na dievčinu premenil. A tá princeznú s medenými vlasmi Lomidrevovi oproti viedla. A či veríte, či nie, pravdu mal drevo, keď doma vravieval, že pre neho inde ženu vychovali. Zobral si za ženu princeznú Julianu. Stal sa vládcom krajiny, ktorú oslobodil a jeho mamka s tatkom, čo skoro i vnúčku na rukách chovali. A čo slamka si železom? Čo iné, kamaráti mu ostali. Lebo skutočné kamarádstvo, ani zloba, ani sláva, ani moc nerozpojí. Aspoň takto v rozprávkach chodí.